що дні йдуть, а він під злую руку страшних наказів ваших не звершив. Моя поява, щоб життя вдихнути в твою притломлену готовність. Але поглянь, що з матір'ю твоєю. Вона безсила пережити правду. Безвольних завжди сумніви терзають. Скажи їй щось. Що з вами, леді? Ні. Що з тобою? Там лише порожнеча. Ти голосно балакаєш з повітрям, і диким полум'ям горять у тебе очі, як сонні вояки на звук сигналу. Виструнчується так твоє волосся, злітає вгору, сину мій. А гарячку нервів треба лікувати байдужістю. Що в погляді твоїм? Та він же, він погляньте, білий весь, жахлива смерть, і це бліде обличчя розчуляті каміння. З ким ти говориш? Вам його не видно? Ні, бачу тільки те, що тут. І ви не чуєте його. Але ж наші голоси. Та он же він. Туди, туди погляньте. Мій батько справді як живий. Погляньте, пропливає. Йде у двері. Це політ твоєї хворої душі. А, а, а, а от стосовно цього бідака. Шкодую щиро. Але так судилось. Мене шлють в Англію. Ви чули? Так, на лихо. Ось. Ось кого прибрати. Швидко мушу. Це тіло в сінях заховаю. Тож солодких снів. А наш порадник став стриманим і надто мовчазним, а за життя перебалака всіх сорок. Ну, друже мій. Пора про вас подбати. Табараніч, Люба Матінко. Що, Гертруда? Як Гамлет? Розлючений, немов прибій, коли в змаганні з вітром хто сильніший. Почув за килимом він шурхотіння і з вигуком Пацюк. Дістав рапіру і вбив одним ударом бідока, котрий в засаді був. Ось тобі і маєш. Це і нас чекало, якби там були. На волі він це завжди небезпека. Для вас, для нас, для кожного, для всіх. І хто тепер за вбивство відповість? На жаль, я сам. Бо не ізолював від решти на голову слабкого юнака. А все через любов. Вона розсудливість усю забрала. Куди подівся він? Пішов. Пішов кудись із тілом жертви. В його безумстві ісхорка добра. Як золоті крупинки у камінні. Ридає ридма, він над тим, що скою. Ідемо, Гертрудо. Ще не встигне сонце торкнути з гір, на корабель він сяде. А замітати слід цього убивства повинні ми. Гей, Гильденстерне! Когось візьміть на допомогу. В гарячці принц Полонія убив і виніс труп зі спальні королеви. Не потривожте принца. Заберіть тихенько тіло і віднесіть в каплицю. Ходи, Гертруда. Друзів зберемо. Розкажемо про ці сумні новини. Щепіння наклепів, обмов отруйних зламає нами витворений світ. Нестиметься немов гарматні ядра. Ходімо, не лишай мене, дружино. Мені тривожно і лячно на душі. Гамлете. А де полоній? Він на вечері. На якій вечері? На такій, де не він вечеряє, а їдять його самого. Де полоній? На небі Пошліть, нехай подивляться Коли посланець не повернеться, пошукайте самі Принаймні, якщо його не знайдуть упродовж місяця Ви носом почуєте, де він біля входу на галерею Ходіть, пошукайте його там Він на вас чекає, не дочекається Ця витівка твоя кривава, Гамлете Нас змушує, щоб зберегти тебе Негайно відіслати якнайдалі Поквапся. Корабель коло причалу. Подув попутний вітер, і команда готова морем в Англію пливти. Як в Англію? Так, в Англію. Чудово. Ти кажеш так, немов думки читаєш наші. Я бачу героима, котрий знає їх. Ну що ж, в Англію, то в Англію. Прощавайте, люба матінко. Ти хочеш Гамлети сказати любий батько. Ні. Матінко, бо ж батько й мати – чоловік і дружина, а чоловік і дружина – плоть єдина. То ж все одно. Прощавайте, матінко. Отже, в А ну не як. Ідіть услід слід за ним. Негайно безумця заманіть на корабель. Щоб тут і духу не було його, поквайтесь, все написано в листі до виконання. Поспішайте. Якщо ти, Англія, мою любов, оціниш так, як я зумію змусити, а твій рубець від данського меча ще горить, і ти побожно платиш нам данину, то не подумай навіть не зрозуміти зміст мого наказу яким таємно гамлета, тобі я в руки віддаю отак для вбивства. Виконуй, Англія. Адже при ньому я танутиму, ніби від гарячки. Звільни від полум'я, в яким згораю, поки живий він, і я життя не маю. Все підганяє. Допомсти. Адже що таке людина, коли її бажання заповітні, харчі та сон? Тварина та юсе? Напевне, той, хто нас створив засмислення минулого й майбутнього, цей дар нам дав не з тим, щоб розум гнив даремно. В чим тут біда? Безпам'ятність худоби чи звичка аналізувати кожний вчинок до дрібниць. Такий аналіз на одну четверту – думки, три чверті – боягуство. Але навіщо бурмотіти безупинно, що треба це зробити, як для вчинку є воля, сила, право і причина? Безглуздя сумнівів лише підкреслює усе, що бачу. Ось, наприклад, ополчення, яким керує гордий принц, готовий на все заради слави й перемоги. Він мчить у бій, де, може, смерть чекає. І ради він життя своє віддати, а справа ламаного шеля не варта. Убито, батька. Матір мою заганьблено і серце в злобі. Бачу цих військових... І відчуваю власну недолугість, бо ж двадцять тисяч воїнів готові упасти у могилу, яку постіль за володіння смужкою землі малої, що на ній не розмістити всіх вояків, полеглих не захоронити. У моїй крові єдиний відтепер порив, відплата тим, хто батька мого вбив». Я не прийму її. Щось галасує. Мабуть, насправді схибленою стала. Її так шкода. А від чого це? Усе за батьком тужить і вбачає. Обман усюди кулачки стискає. У груди б'є себе і плаче, і мимрить. Якесь безглуздя. У словах сумбур. Та хто почує, для того це як знахідка. Із тих гримасків, ків безглуздих... Він вигадає все, що забажає. Немає диму без вогню, він скаже, тут натяк на зловісну таємницю. Мабуть, зустрінусь. Адже вороги з нічого витворять якісь підозри. Нехай заходить. В душевних хворих часто так буває. В усім біди початок прозирає. І те, що добре сховане було, нараз відкриється, немов на зло. Де, Дані, краса, і королева? Що вам, Офелія? А почому ж я впізнаю друга милого твого? Плащ про він має, костур мандрівця. Голубонько, про що ти там співаєш? Я вам далі заспіваю. Леді, він уже помер, він уже лише прах. В головах зелений дерн, камінець в ногах. Офелія, послухайте От біта Самі погляньте Білий саван, ніби сніг Біле деревце Хтось оплакати не зміг У сльозах лице Моя Люба, як якся маєте? Добре, божої вам ласки Кажу, що сова раніше була донькою пекаря Ось і знаю, після цього, що на нас чекає Найблагословить Бог нашу трапезу Офелія, Люба Сподіваюсь, що все на добро Треба бути терплячою Але не можу не плакати, коли подумаю, що його поклали в сиру землю Треба повідомити брату Дякую за щире співчуття Моя карета, повертайно. Доброї ночі, леді Доброї ночі, доброї ночі Горатіо, рушаю слід Очей не звуть із неї, журба за батьком розум відняла. Посунуть біди, та не по одній гертрудо, а гуртом. І перша прикра смерть полонія. А друга – це необхідність Гамлета заслати світ за очі. Ось третє наше лихо. Народ бунтує, мул піднявся з дна. Всі галасливо обговорюють кончину полонія. Дарма його ми потай поховали. Але й далі ще й Офелія втрачає розум. Та над усе із Франції таємно Лаерт приїхав, уникає нас. Живе чутками і базікам вірить. А ті йому всі вуха про зищали, про вбивства. Винних досі не знайшли, тож звернуть все на нас». Що там за галас? Що сталося? Рятуйтеся, владарі, бо морський приплив, розмивши греблю, заливає берег повільніше, ані з гуртом будівників лаерт роззброює сторожу нашу. Челять за нього. Вони кричать коронувать лаерта! Нехай живе ларт і до небес шапки збурляють. Плескають в долоні. Зраділи, переплутавши сліди. Назад! Ви заблукали данські пси! Отож, королюниці, де батько мій? Лаерте, спокійніше. Хоч краплю спокою знайду в собі, ганьбою вкрию і себе, і свій рід. Який тут спокій, коли я втратив і батька, і матір, і все, що тут любив? Кажи, Лаерте, чим роздратований, як лютий звір? Мій батько де... В труні? Але король тут ні до чого. Нехай про все питає. Як він помер? Та не водіть за носа. Я рву усі зв'язки, топчу присягу. І вірність королеві шлю до дітька. І божа кара не лякай. Вірте слову, що той, що цей світи усе одно. Але за батька мушу відомстити. І відомщу. А хто ж вам заборонить? Ніхто, коли я прагну мстити. А засоби достатньо тих, що є, тож не турбуйтесь. Дорогу їй! Що там за метушня? Офелі, струну без віка понесли, стік, стік, танцюй, співай, струмками сльози потекли, мій голубе, прощай. Огнівесь попили мій мозок, сіль очей згустись у семеро й очі випікай. Бог свідок відплачу усім за твій погаслий розум, квітко-травня. Дитя моє, Офелія, сестрице, коли батьків забрала смерть, то слідом безумство добиває і дітей. Любов готова до самопожертви і платить найдорожчою ціною данину ніжності померлим. Ось вам кріп, ось орлики, ось рута, ось кілька стеблинок для мене. Її ще називають травою Богородиці. Ось Ромашка. Я хотіла було дати вам фіалок, але вони всі зів'яли, коли помер мій батько. Кажуть, що в нього була легка смерть. Та не не прийде він, та не не прийде він, ніби він помер, він помер і поховали, черга вже твоя. Була ж, як сніг та білизна, як льон срібляста сивина, і вже його нема. І ось, за упоки його душі, молімося усі. Ти бачиш це, Господи? Леерте, повірте в моє щире співчуття і дозвольте пояснити. І коли докази віднайдуть проти нас, прямі або побічні, ми корону, край життя і все, що наше, вам відшкодуємо. Але як ні, будь ласка, приділіть свою увагу, і ми разом дошукаємося правди. Я згоден усе. Загадка смерті, дивне поховання, відсутній герб, немає шпаг над прахом, порушення обряду, ритуалу. Все це волає з небес, чекає слідства. І воно гряде. А винного на плаху. Тепер ходімо. Хто тут мене чекає для розмови? Листи для вас. Я навіть не збагнув, хто звідки, крім гамнета мені міг написати. Горацію після прочитання цього листа допоможи його подавачам потрапити до короля. Вони мають листи до нього. Не пробули ми двох днів морі, як за нами погналися морські розбійники. При абордажі я перескочив до них на борт. У цей час кораблі розщепилися, і я став єдиним їхнім бранцем. Вони поставилися до мене як милосердні роз... розбійники, хоч самі були морські». Але вони знали, що роблять, за це я мушу зробити їм послугу. Достав королю листи і поквапся до мене так швидко, як утікав би від смерті. Ці добродії доправлять тебе туди, де я зупинився. Бувай, твій в чому ти, сподіваєшся, не сумніваєшся, Гамлет. Ходімо зрештою листів до адресата і поквапимось до їхнього відправника». Що? Що там ще? Листи, володарю, від Гамлета. Ось вам і королеві. Від Гамлета? Леарди, слухайте, я прочитаю. А ви йдіть. Великий і могутні, знаєте, що мене голим висадили на берег вашого королівства. І завтра я проситиму вашого дозволу з'явитися перед ваші королівські очі, аби, здобувши вашу прихильність, викласти обставини мого раптового і дивного повернення. Гамлет, що за новини? Повернулись всі? Чи це брехня? Чи все в нас до ладу? А підпис справжній? Так, це почерк принца. Що скажете на це? Не знаю сам. Але зустрітись хочу. Аж легше серце від перечуття того, що кину йому в пику. А, королева. щастя в нас, леерте. Знов нещастя. Офелія сердечно потонула. Як потонула? Як потонула? Де? Не може бути. Верба над річкою спустилася вікоси в потік. Сюди вона прийшла плести вінків із крупови журцю, купав, і квіту з чубчиком червоним, який так грубо називають пастухи, дівчата ж нігтями покійника назвали. Вона вербу хотіла уквітчати. Взялась за сука, він візьми і зломився. І як була з віночками квіток, вона поті купала. На початку її тримала сукня, як вітрило, і як русалку хвилями несла. Вона співала щось... З пісень прадавніх немов не знала про свою біду чи як одна із річкових істот. Але тривати довго не могло це. Важка волога сукня потягла її з піснями давніми на дно. В мов смерті. Потонула. Потонула. Потонула. Офелія, води навколо тебе у тосталь, щоб сльозами доливати. Та як їх стримати? Попри сором... Людь із очей, так стаємо без силі, немов жінки. Прощайте, сір, душа палає, а безглузда слабкість мене гальмує. Я від душі І думав Чому вони мені приємні Мов книжі Горатіо він не усвідомлює, Яка в нього робота Що співає, коли копає могилу Звик, той дивиться на все простіше А втім це природно Рука чутлива, доки не перевтомлена А старість тихо підійшла За рученку взяла і все скотилося з гори кудись у тартрари. У цьому черепі був колись язик. Його володар умів співати. А цей негідник гепнув його об землю, немов це ще лапокайна, котриською перше вбивство. Може ця голова, яка тепер у відомстві цього віслюка, належала якомусь відомому політику, який мав намір перехитрити самого Бога. Чи не так, Гораціо? Правда, принця? бо. А тепер він потрапив до Кірпатої і... сам без щелепи і церковний сторож глупцює його по вилицях заступом. Дивовижне перетворення. Якби лиш можна було підглядіти цю таємницю, чи варто було плекати ці кістки, щоб потім грати ними в битки? А, мої кістки починають мити, нити, як подумаю про це. Бери на заступ лайдаку і саванши Копай могилу бідаку для новосілля в ній. Як тебе там? Чия це могила? Сер, моя. Вірю, що твоя, адже ти з могили брешеш. А ви не змогили. Таким чином вона не ваша. А я в ній і таким чином не брешу. А, а для якого праведного чоловіка ти її копаєш? Ні для якого. Ну тоді для якої жінки? Теж ні для якої. То кому ж її призначено? Особі сер, яка була жінкою, а нині царство її небесне сконала. Який глибокодумний лайдак... З такими людьми треба бути насторожі, а то сконаєш від двозначностей. Клянуся Богом, Гораціо, за останні три роки я помітив, усі так осміліли, що простий народ наступає шляхетним людям на ноги. Слухай, а чи давно ти копаєш могили? З-поміж днів року відтоді, коли наш покійний король Гамлет здолав фортенбраса. А коли це було? Чи то ви не знаєте? Це ж кожен дурень знає. Це було саме того дня, коли народився молодий Гамлет. Той самий, який нещодавно втратив глузд, і його послали до Англії. От так на. А навіщо його послали до Англії? Як це навіщо? По глузди послали, щоб розуму набрався. А, а як же він збожеволів? На якому ґрунті? Та все на тому ж, на нашому, данському. Я тут 30 років на кладовищі. Змалку. Ось, наприклад, цей череп. Цей череп пролежав в землі 23 роки. А чий він? Сер, це череп Йорика королівського скомороха. Цей саме так. Дозволь погляну. Бідний Йорик. Горацьо, я знав його. Це був чоловік гострий на язик, мов ніж. Неймовірно вигадливий. Він тисячу разів носив мене на спині. А тепер це викликає лише відразу, аж Нудота підступає до горла. Тут, мабуть, рухалися губи, які я цілував безліч разів. Де тепер твої каламбури, твої кумедні витівки, твої куплети? Де спалахи веселощів Які охоплювали всіх за столом Але тихіше. Відступімо Он король Он королева Двір Кого охоронять Порушений обряд А це ознака, що ми на похороні самогубці Але пильнуємо Станемо десь збоку, подивимось Труну спускайте Нехай з її незайманого тіла ростуть фіалки. Знай же, чорнорисцю, сестра у небі ангелом замає. Тобто як, Офелія? Спи спокійно. Я мріяла про тебе, як невістку. Хотіла вам із Гамлетом стелити квітками шлюбне ложе, а не могилу. Три чи тридцять страт впадіть по з небес на того, Чиї злочинство довели до згуби цей світлий розум? Ні. Зупиніться, не засипайте. Я ще раз обійму сестру кохану, закопуйте з мертвою живого, на рівні місці насипайте гору, що перевершить Пеліон і Олімп Небесний. Хто тут від горя кричить на цілий світ? Ще й так, що зорі з небес співчутливо зібралися над ним, мов злидні гурт. До ваших послуг я, принц Данський, Гамлет. Щоб тебе нечистий. <клев> Учись молитись! Гордо відпусти. Я, я врівноважений, але застерігаю, що свічайдушний у собі. Ти справді пошкодуєш. руки за вас! Гамлета! Гамлет! Ну, Гамлета! Гамуйтесь, принце! Суперництво таке, я згоден в поєдинку розв'язати. І не вгамуюсь, доки бачать очі. Син, суперництво! Я кохав Офелію. І тисячам братів не дорівнятися до мого кохання. Скажи, на що наважився б заради не йти? Він сам не свій. Лаерте, звідки ця неприязнь? Здається, ми колись дружили. А втім... По всьому бачу давній зміст Як вовка не годуй, він дивиться у ліс Побудьте з ним, Гораціо, будь ласка Згадайте, що ми вчора говорили І потерпіть Вже наближається розв'язка Ертрудо, а за принцем хай постежать За смерть її заплатить смертю хтось В терпінні кілька діб ще поживемо і нарешті вже полегшено зітхнемо. Не наче все. Про інше кілька слів. Але чи пам'ятаєш ти події? А як же, принце? Не давала спати мені якась тривога. І на койці було немов на нарагу кайданах. Я швидко став. Я вийшов із каюти, плач накину, пішов у темряві шукати їх. Беру пакет у них і повертаюсь, борюся зі страхом. І забувши честь, зриваю там прикріплені печатки. І він це носна підлість потрясає. Читаю сам Гарацію в наказі. Яка я небезпека і загроза для Данії та Англії. По-іншому сказати так. Мене схопити мають і, не вагаючись німиті, відразу вбити. Та не може бути. Ось приписи. Перечитаєш потім. Приголомшений я ще не знав, як можу врятуватись. Новий потрібен лист. Каліграфічно текст переписав. Тепер вустами короля указ звелів. Тому що Англія нам платить Данину. А наша дружба пальмою квітує і нас єднає мир. Він А також ще через причини певні, що нижче перелічені були відразу ж.